Inna alhamdulillah mahamaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ya ayuhladhina amanu attaquullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Fa inna sdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Asyru al-umuri muhdatsatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin binnah. Para hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mudahkan kita untuk bisa melalui bulan Ramadhan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa, dengan salat malam dan melantunkan tilawah Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan ibadah kita semua, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hal ini sebab untuk diampuninya dosa-dosa kita dan dimasukkannya kita ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, "Makam Ramadhan, di mana waktu saban guruhilah humat pada memindam be." Barang siapa yang beribadah ya di bulan Ramadhan dengan penuh pengharapan dan penuh keyakinan maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka berbahagialah anda yang tak kalah di bulan Ramadhan anda menyisikan waktu untuk baca Al-Quran. Berbahagialah anda yang tak kalah di bulan Ramadhan yang mau berletih-letih untuk salat malam mengharap ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berbahagialah anda yang tak kalah di bulan Ramadhan meneteskan air mata karena mengharapkan surga Allah Subhanahu Wa Taala dan takut dari adab Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasul kita telah memberikan kabar gembira. Barang siapa Ramadana, min Barang siapa yang berpuasa Di bulan Ramadhan Dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan Allah akan mengampuni dosa-dosanya Yang telah lalu Ramadhan telah berlalu Bulan suci telah berlalu Sekarang datang bulan-bulan yang lain Dan ingat Hendaknya kita tidak hanya beribadah di bulan Ramadhan Saja Karena Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadhan Dia adalah Tuhan yang menguasai bulan-bulan yang lain Para salah berkata bi'sa qaumun la ya'rifuna rabbahum illa fi ramadan. Sungguh celaka suatu kaum yang mereka tidak mengenal Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya hikmah dari berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, sekarang apakah setelah bulan Ramadan kita masih bertakwa? Ini yang menjadi ujian bagi kita. Sekarang belenggu-belenggu syaitan telah dilepaskan. Syaitan mulai mudah untuk menggoda Bani Adam Maka sebelas bulan ini Apakah kita bisa Menjaga ketakwaan Yang telah diraih Takkala bulan Ramadhan Para hadirah mati Taala. Pada kesempatan yang bahagia ini Di antara perkara yang penting Yang perlu disampaikan adalah Bagaimana menjaga Amalan kita Agar tidak Rusak Dan agar tidak gugur Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibn Qayyim Al qaim Rahimahullahu ta'ala Laisa sya'nu fil amal Wa innama sya'nu di amal, di hikmat amal, di amal anjeh padahul, minma yufsiduhu atau yuhbituhu. Beliau berkata bukanlah perkara, bukanlah perkara yang penting adalah dengan banyaknya beramal, tetapi yang terpenting adalah bagaimana menjaga amal kita agar tidak rusak dan tidak gugur. Di sana ada perkara-perkara yang hendaknya kita jauhi karena perkara-perkara tersebut bisa merusak amalan kita atau bisa menggugurkan amalan kita. Di antara perkara-perkara yang bisa merusak amalan kita yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala atau keluar dari Islam. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yartadi minkum 'an dinihi kafir fa ulaiha habitat ta'malum ta fi ad-dunya wal akhirah." Barang siapa yang murtad di antara kalian kemudian dia meninggal dalam keadaan kafir Maka amalan-amalannya akan gugur Dan baginya Adab yang pedih di neraka jahanam. Kemudian juga Di antara yang menggugurkan Amalan adalah berbuat syirik Barang siapa yang meninggal dalam kondisi syirik Kepada Allah Subhanahu Wa Taala Maka seluruh amalannya akan gugur Meskipun dia telah beribadah selama 60 tahun Meskipun dia solat Meskipun dia berhaji, Meskipun dia bersedekah Meskipun dia banyak melakukan kebajikan. Namun jika dia meninggal dalam kondisi syirik akbar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, syirik besar, maka seluruh amalannya akan gugur. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Inna hu mayu syirik billah, faqad haramallahu alaihi jannah, wa ma'wahun nar, wa mali zalimina min ansar. Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka Allah haramkan baginya surga, tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Iaitu orang-orang berbuat kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman. Lain ashrobtala yahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin. Wahai Muhammad. Seandainya engkau berbuat kesyirikan. Dan Rasulullah s.a.w. tidak akan berbuat kesyirikan. Akan tapi Allah memperumpamakan. Seandainya Muhammad s.a.w. Yang merupakan makhluk paling mulia. Manusia yang paling mulia yang pernah ada di atas muka bumi ini, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjerumus dalam kesyirikan, kata, kata Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluka. Sungguh benar-benar akan gugur amalanmu wahai Muhammad. Wala takunanna minal khasirin. Dan sungguh-sungguh benar-benar engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Bagaimana lagi dengan orang-orang yang derajatnya jauh di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia merasa aman jika dia berbuat kesyirikan? Dia merasa aman amak bahasanya amalannya tidak gugur akan gugur digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian diantara perkara yang bisa menggugurkan amalan atau membatalkan amalan adalah riyad berapa solat dengan mengharapkan ujian kepada manusia berapa solat dengan mengharapkan penghormatan dari manusia. Paling kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku fuma aku fua aleikum ashyukul Yang paling aku khawatirkan Walim kalian adalah syirik kecil Fasu'ila anhu maka ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah syirik asghar syirik kecil kata Nabi sallallahu alaihi wasallam riya yaitu beramal soleh supaya dilihat oleh orang lain dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda ala ukhbirukum bima huwa akhafu alaikum indi min fitnatil masi dajjal maukah aku kabarkan kepada kalian tentang perkara yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah dajjal qalu bala ya rasulullah kata para sahabat tentu ya rasulullah apakah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi As wasallam asyirkul khafi i. Syirik yang samar, syirik yang tersembunyi. Penampakannya seakan-akan dia beramal soleh karena Allah, namun dia menyimpan penyakit dalam hatinya. Dia beramal soleh ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihormati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy syirik yang samar. Yakumur rajulu fa yusalli fa lima yarum min nadzar Ada seorang berdiri kemudian dia salat. Kemudian dia bagus-baguskan salatnya tatkala dia tahu ada orang yang lihat dia sedang salat. Orang ini menghiasi ibadahnya bukan karena Allah, memperpanjang solatnya bukan karena Allah, mengindahkan lantunan bacaan Qurannya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi karena supaya dipuji oleh manusia. Oleh karenanya, sungguh menyedihkan kondisi orang yang ria yang beramal soleh karena ingin dipuji oleh manusia. Sungguh dia lebih mendahulukan untuk memperoleh pujian manusia dan dia meninggalkan pujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lebih mengementingkan, mementingkan, ya, ganjaran dunia dan meninggalkan ganjaran akhirat. Dia tidak mengagungkan Allah Subhanahuwataala, tetapi dia mengagungkan manusia yang penuh dengan kehinaan. Dia berharap mendapatkan ganjaran di dunia dengan pujian dan meninggalkan ganjaran yang Allah berikan di akhirat. Para hadirin yang bermartabat Subhanahuwataala, maka dia encara, ya, perkara yang membahayakan yang bisa menjurumuskan orang dalam riak ingin dipuji, yaitu adalah perbuatan sebagian orang yang sering memposting atau menunjukkan amalan ibadah dia. Tatkala dia berhaji kemudian dia memfoto dirinya. Tatkala dia depan Ka'bah dia pun foto dirinya. Ya. Tatkala dia sedang berdoa dia foto dirinya. Tatkala dia sedang baca Al-Quran dia foto dirinya. Kemudian dia pajang di media-media sosial. Ya, seandainya niatnya untuk motivasi, alhamdulillah. Tapi dikhawatirkan niatnya hanyalah untuk dipuji, untuk dikomentari. Untuk memamerkan ibadah dia Sama seperti orang yang berhaji kemudian Hanya ingin dipanggil Pak Haji Rugi Dia sudah mengeluarkan uang begitu banyak Puluhan juta dia keluarkan Menanti masa penantian untuk bisa berhaji Lantas hanya ingin Supaya dikatakan Pak Haji Supaya dihormati oleh masyarakat Maka amalan dia tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia melakukannya Bukan ikhlas karena Allah Tapi karena ria Dan di akhirat kelak Allah akan menghinakan orang-orang yang ria Kata Allah Subhanahu wa taala, "Izhabu ila alladhina kuntum tura'una fi dunya hal tajiduna 'indahum jazaan?" Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang riya, sekarang kalian di akhirat, pergilah kalian minta pahala pada orang-orang yang dahulu kalian harapkan pujiannya. Kalian dahulu beramal tidak karena aku, tapi kalian beramal agar mengharapkan pujian dari manusia. Cari pahala sama mereka. Apakah kalian akan mendapatkan balasan? Jawabannya tentu tentu tidak. Di antara perkara yang menggugurkan amalan adalah pergi ke dukun. Kata Nabi SAW "Man ataka hainan aw arrafan, fa sa'alahu an lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman." Barang siapa yang pergi ke dukun atau para normal, kemudian bertanya sesuatu kepada mereka, maka tidak akan diterima Solatnya selama 40 hari. Ini perkara yang sangat mengerikan tatkala kita melihat bagaimana dukun-dukun sangat laris di tanah air kita. Di ya, hampir setiap kota ada dukunnya, bahkan mungkin hampir setiap kecamatan ada dukunnya. Dukun sangat banyak dan orang-orang banyak percaya kepada dukun. Padahal kita tahu bagaimana seringnya dukun-dukun tersebut tidak berpendidikan. Bagaimana kita sangat sedih melihat ada orang yang sarjana kemudian percaya kepada dukun yang tidak lulus SD. Di mana akal mereka? Tidakkah mereka takut dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Barang siapa yang datang ke dukun maka tidak akan diterima solatnya selama 40 hari dan ini berlaku juga bagi orang-orang yang membaca ramalan-ramalan bintang sungguhnya ramalan-ramalan bintang adalah bentuk dari perdukunan, maka hati-hati jangan sampai kita membaca ramalan-ramalan bintang apalagi memasukkan buku-buku ramalan bintang atau majalah-majalah yang -majalah berisi ramalan bintang ke dalam rumah kita tidak boleh kita baca sama sekali ini adalah salah satu bentuk dari bentuk perdukunan barang siapa yang mempercayainya membacanya Ya, maka dikhawatirkan dia tidak akan diterima solatnya selama 40 hari. Adapun seorang yang percaya kepada perkataan dukun, ini sekedar datang bertanya-tanya sudah tidak diterima solatnya selama 40 hari. Kalau percaya maka lebih parah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man atakaahin an aw arrafan fa saddaqahu unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun, kemudian mempercayai apa yang dia kabarkan maka dia sungguh telah kafir kepada Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang membatalkan amalan, menggugurkan amalan adalah minum khamr. Minum khamr kata Nabi sallallahu sallam, "Man syaribal khamra lam tuqbal salatu arba'ina subahan." Barang siapa yang minum khamr maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Dan sungguh ya, merugi orang yang minum khamr. Kata Rasulullah sallallahu sallam, "Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah." Barang siapa yang minum khamr di dunia, maka dia tidak akan minum khamr di akhirat kelak, ya. Dia tidak akan minum khamr di akhirat kelak. Dan ini hukuman bagi orang yang menyegerakan kenikmatan di dunia, dia tidak akan merasakan kenikmatan tatkala di akhirat kelak. Sungguh aneh seorang yang diberi kenikmatan akal, diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas dia menghilangkan akalnya dengan minum khamr sehingga masuklah dia dalam rombongan orang-orang gila. Apakah dia ridha tatkala dia disamakan dengan orang-orang yang gila? Orang-orang yang tidak berakal. Namun demikianlah, Tadkalah syahwat sudah memenuhi diri seorang, Maka dia tidak peduli, Dia pun bin Muhammad, Demi untuk mendapatkan kenikmatan yang sementara, Dan mengorbankan mengorbankan kenikmatan yang abadi. Di antara hal, Yang membatalkan amalan soleh, Adalah meninggalkan solat asar. Secara umum meninggalkan solat, Adalah dosa besar. Terlebih-lebih lagi solat asar, Allah subhanahu wa ta'ala menghususkan penyebutan solat asar, kata Allah subhanahu wa ta'ala hafidhu ala solawati wa solatil wusta, jagalah solat-solat, terutama solat al-wusta, yaitu solat asar dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya mantaraka solat al-asri habita amaluh barang siapa yang meninggalkan solat asar, maka akan gugur amalannya, sungguhnya menjaga solat asar merupakan ibadah yang sangat mulia, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda Man sholla al-bardaini dakhala jannah barang siapa yang salat dua waktu itu salat subuh dan salat asar maka dia akan masuk ke dalam ke dalam surga dan salat asar salah satu dari dua salat yang merupakan sebab seorang akan merasakan kenikmatan indahnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innakum satarauna rabbakum yaum al-qiyamati kama tarawna al-qamar lailatal kata Rasulullah sallallahu semuanya kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak sebagaimana kalian melihat rembulan tatkala di malam bulan purnama la tudamu na fi ru'yatihi kalian tidak akan berdesak-desakan kalian tidak akan dorong-dorongan tatkala melihat Allah Subhanahu wa taala kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la inista'tum an la tughlabu alla salatin qabla tulushi syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu kalau kalian mampu untuk tidak ketinggalan salat subuh dan salat asar maka lakukanlah ini dalil bawasannya, menjaga solat asar Merupakan sebab seorang mendapatkan Kenikmatan mandang wajah Allah pada hari Kiamat kelak. dan hati-hati Betapa banyak orang yang bermudah-mudah Meninggalkan solat asar, terutama orang-orang Yang bekerja di siang hari, tatkala mereka Pulang kelelahan, lantas mereka tidur Sehingga ketinggalan Solat asar Aku lukau lihada astagfirullah Liwalakum walisa ilil mu'minin Innahu huwal ghafur rahim Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala tawfiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahabi wa ikhwani Para hadirin sidang salat jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di antara hal-hal yang batalkan amal soleh adalah Alman Alman yaitu mengungkit-nungkit kebaikan Mengungkit-nungkit sedekah Mengungkit-nungkit infak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Ya Ayub, Amanu, La Tubtillu Sodqati Kombilmani Wal Adah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya dan mengganggu orang yang kalian bantu. Oleh kerana jika kita memberi bantuan kepada orang lain, kita lupakan, jangan kita ungkit-ungkit, menyakitkan hatinya, sehingga ketika kita mengungkit-ungkit, amalan sedekah kita hilang, bahkan kita diancam dengan azab yang pedih. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Salatun, La Yuklimu Allah Yawm Al Qiyamah, Wallayyinzul Ilayim Allahu wa Ma'adabun Azim. Tiga golongan yang Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat dan bagi mereka adab yang pedih di antaranya kata Nabi Saw. al-mannan, yaitu orang yang suka mungkin-mungkin amalan, suka mungkin-mungkin sedekah yang yang dia berikan. Sungguh sakit hati si miskin. Tetaklah kita ungkit-ungkit. Kita mengatakan bukan engkau saya pernah bantu engkau, bukankah saya pernah meringankan bebanmu, bukankah saya pernah melunaskan hutangmu, bukankah saya pernah membantu dan bantu maka ini menggugurkan amalan kita. Maka jadilah kita seorang tatkala berinfak tidaklah mengharap kecuali ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perkataan orang-orang kaum mukminin penghuni surga yang mereka berkata inna ma nuta'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura sungguhnya kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala kami tidak butuh dari kalian perkataan terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan kemudian di antara hal yang bisa membatalkan amalan saleh yaitu Ya, mengangkat suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengeraskan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'd. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun." Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi, dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian perkataan kalian di hadapan Nabi sebagaimana kalian mengeraskan suara kalian satu dengan yang lainnya. Antah batoh amalukum akan gugur amalan-amalan kalian wa antum la tashooron dan kalian dalam kondisi tidak sadar. Kata para ulama, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, Lantas kita berkata-kata keras di hadapan Nabi atau suara kita mengungguli suara Nabi, bisa membatalkan amalan kita. Bagaimana lagi bukan hanya sekadar mengeraskan suara, bahkan menyisihi. Ya, hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang sangat menyedihkan. Sebagian orang tatkala kita datangkan hadis yang sahih, kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, maka dia mengatakan saya tidak percaya. Saya lebih percaya terhadap perkataan ustaz saya. Saya lebih percaya terhadap perkataan syekh saya. Saya lebih percaya terhadap perkataan guru saya. Maka dia mencampakkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia tahu Rasulullah sallallahu telah berkata dalam hadis yang sahih. Kemudian dia tolak hadis tersebut. Kita khawatir orang seperti ini akan Digugurkan amalannya, ya. Kita tahu bahwasanya para ulama memiliki kedudukan yang mulia. Akan tetapi tidak ada yang maksum. Apa perkataan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. al Imam Malik rahimahullah pernah berkata, كُلُّنِيَوْ خَذُمِنَ كَوْلِهِ وَيُرَادَ إِلَّا صَوَاهِبَهَدَلْكَوَرَتْ. Setiap orang, siapapun dia juga, siapapun juga dia maka Bisa ditolak perkataannya. Dan bisa diterima perkataannya. Kecuali Nabi Alaihi Wasallam Yang dia maksum perkataannya harus kita kita terima. Maka seorang jangan beragama dengan hawa nafsunya. Jangan seorang beragama dengan mengedepankan syahwatnya. ya Sehingga tatkala datang hadis-hadis yang sahih. Maka dia tolak dengan berdalil dengan perkataan syih. Atau perkataan guru. Atau perkataan ustad. Maka ini bisa mengugurkan amal solehnya. Dan yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Di antara hal yang mengugurkan amalan soleh adalah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan si fulan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan dua orang dari Bani Israel. Yang satu rajin beribadah dan yang satu malas beribadah tukang maksiat. Maka temannya yang rajin beribadah senantiasa menasihati teman yang tukang maksiat dengan mengatakan ya hadza aqsir dia mengatakan wahai sahabatku berhentilah kau dari bermaksiat. Maka saudaranya tidak peduli tetap aja bermaksiat. Suatu hari ketemu lagi dia menasihkan lagi temannya, dia mengatakan Ya hadha aksir, rahai fulan, berhentilah kau dari maksiat Namun dia tidak mau berhenti dari maksiat Sampai suatu hari dia melakukan dosa yang cukup besar Maka temannya pun Cukup emosi, dia mengatakan Ya hadha aksir, rahai fulan, berhentilah dari maksiat Maka yang ditukur berkata Khalini warabi Abu ista alayya rakiba Dia mengatakan, biarkan aku dengan Allah Bukan urusanmu nunggu-nunggu aku Apakah Allah mengutus engkau sebagai Rasul yang tukang mengawasiku Rupanya melakukan maksiat juga emosi dan dia menyampaikan perkataan yang kasar. Yang menyakiti hati orang yang soleh tadi. Dia mengatakan, apakah Allah mengutus engkau sebagai pengawasku? Kok nunggur-nunggur aku terus? Biarin urusan saya dengan Allah Subhanahu Wa SWT. Ya. Perkataan pelaku maksiat ini salah. Salah. Namun, orang yang soleh ini lebih salah lagi. Tatkala dia mendengar perkataan pelaku maksiat ini, Maka dia pun menggunakan otaknya Kemudian dia berkesimpulan orang seperti ini Tidak akan diampuni oleh Allah SWT Kenapa? Menurut dia saya sudah tegur dia berkali-kali Namun dia tidak mau dengar Sekarang malah ngomong seperti ini Apa kata dia? Lani yagfirullahulak Allah tidak akan ampuni engkau Setelah dia mengucapkan satu fonis kalimat yang berbahaya Allah tidak akan mengampuni engkau Berarti dia telah menyempitkan Luasnya rahmat Allah SWT Padahal ini pelaku maksiat Maka Allah SWT mengirim malaikat untuk mencabut Nyawa kedua orang ini maka dihadirkan di hadapan Allah Subhanahuwataala. Allah berkata, Manda'liyata Allahu liya Allah agfirullahi fulan. Siapa yang berani berani bersumpah bahawa si aku tidak akan mengampuni si fulan? Waktu kafir tu aku telah mengampuni dia. Wa ahbab amalak dan aku menggugurkan amalanmu. Maka orang solih ini dimasukkan dalam neraka jahannam telah kumaksih diampuni oleh Allah Subhanahuwataala. Maka hati-hati, jangan kita sampai tak kalah emosi, kemudian kita mengucapkan perkataan-perkataan yang Melebihi ya, syariat Allah subhanahu wa ta'ala Hati-hati Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tatkala meriwatkan hadis ini dia berkata Takallama bikalimatin Aubakad dunia huwa ukrah Orang ini telah mengucapkan satu kalimat Satu kalimat saja Yang akhirnya dia pun merugikan dunianya meng Menghancurkan dunianya Dan akhiratnya Demikianlah para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menerima amalan ibadah kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari hal-hal yang bisa merusak dan mengurangi atau menggugurkan amal ibadah kita. Inna Allahumma laikatuhu sallu naala Nabi. Ya Ayyuul Adzina Amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Inna khamidu majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Inna khamidu majid. Allahumma jufiril muslimina wal muslimat. Walmu'mina walmu'minat Al-ahyai minhum wal-amwad Innaka sami'un qariibu mujibu da'awat Wa yaqadhi al-hajad Allahumma ati nufūsana taqwaaha Wa zakiha anta khairu man Allahumma izel Islam wal Muslimin, wa adzil al shirk wal Mushrikin. Allahumma izel Islam wal Muslimin, wa adzil al kuffar wal Kafirin. Rabbana aatina fi dunia sana, wa fi al akhiratih sana, wa kina adab al nahr. Allahumma tukabul minna, innaka anta samiul alim, wa tuba'alaina, innaka anta taubur rahim. Waqimu salam.